اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا بمبنی سرائیل لعن الذین لانت کلشو والذین پاکسانو باندی کفروا چی کفر کلو مم بني اسرائیلا ده بني اسرائیلونا علا لسان داودا پا جبا دا داود علیه السلام نو یا مطلب دا چه تا بد دعا کڑیوا او یا دا ده چې دا اغوه پا جبا بانده راغل او دا اللہ ده ترپا مطلب شد اغوه پا جبا راغل او دا باران لانه او اغا اغا اصحاب و ثبتو چکم خالی والاو ده خالی پر از بانه بیمیان نیسن. وعیس ابن مریم آو پجب دعیس آزوی ده مریم بانده. نولانت و لشهو. نوزاد آگی بیانده. دو وجه علت. ذالک عادت د دی واجب بما سو واچ دینه پرمانی کولا نو دللا نه پرمانی و فکی نیت کادی ایسه انم دا ودا کی دی پېدیوار سره اغه ډېر سخت تجاوز چی صلی اسلام ته به غلط نسبت نکول نور پکې غلطه کی دی وَكَانُو دِي يَعْتَدُونَ جِ تَجَاوز بَيْكَو مُسَلْسَل دَا اللَّه دَ حكاماتون مسلسل در الله حكمونه اغماتون کانو یعْتَدون مسلسلن وَكَانُو دِي مُسَلْسَل يَعْتَدُونَ جِ تَجَاوز بَيْكَو دَا اللَّه دَ حكامونه نو ور بسیده اغدانه جیو بلبینه منکو نارواونا کانو ود ای لایت ه ی لایتن ه کو یو بلرا ان من کرند نر و کرنا فلوه چ دی وک و نو دا مسلسل ته جاوز د چ یو یو نمره بل بل نمره کی نو غنا سی وا کیږي راست راست سی وا کیږي او ټول پکې مبتلا کیږي لابئ سادر نہ کارو ما اغه نمن کول یو بلراکان یو يفعلون چې کاودا دي مسلسل نه یعنی المنکر ده مسلسل پره غنان به یو بل نمل کول ورپسې نبی لې صلادو سلام د موجوده يهودو بارے کې تذکرہ کوي چې دي کې موجود دی غلط خبري موجود دی ترا تب وینیکثیر منھم غادر د یہودنا یتوللو نلذین یتوللو نلذین چې بد دوستان کئ الذین ذا کسانو سرا کفروچ کفر کړه دے نو کافر سره دوستان نو د یہود مدینه کې مدینه یہوديان د مدینه چې بدی کې منافقانو اغه ودا کار کړه تارا کثیر امنهم تبوینه اړیره د ذیل را یت وللو نا چی دوستی وساتی اړگی با الینا کسان تا کفرو چ کفر کړه دے الینا کفرو کفار او مشرکین د مکی مرادی لبئسا اړر نه کړ دے ما اجزا قدمت چولان دے لبئسا ما لبئسا جزاءهما دیر نہ کرے دا بدل دا شیخ قدامت لهم انفسهم چې لېګل دي دوی لرا انفسهم نفسونو د دوی دا د هغه بیان دی اجزا سدا انسخط الله عليهم دا چغه سده الله تعالی عليهم پې باندې او فل عذاب او عذاب کې هم خالدون هم دی به همشي ورپسې داوا د ابطال د ایمان د چمنه مؤمنانی الله وي مؤمنانی دی والاو کان یومنو ناک چروی دی ایمانې راوړې بللہ پال تل باندې کما یزعون لکه څنګه چې دی ګمان کوي کدا سوی ایمانې پالل او نبی او پیغمبر باندې ون السلام ون نبی محمد علی السلام مختلف اقوال دی لفظ نبی دواله تلیکله شي ون نبی او باندې و او پاغه س انزل الیه جنازل ریشو دے الیه دویتا جغت تورات نو که چرداوی پالای ایمان و پیغمبر باندی ایمان و تورات باندی ایمان و مت تخزوهم دی بنونی سلی کفار لرا هم زمیر تکو کفار لگه اولیا اپ دوست ایسا رد د الله یو قانون د فہر دین کې د الله د دین دشمن د پاره ایس یو دین ولاته الله اجازه نه ورکړي چې کافر سره محبت وکړي او دا سره دوستا او اوسني بادشاہ چې کید ټول پاسکان ګومرا دي د کافر سره د محبت اجازت نشته په هر یو د س دین کې ديني آسماني کې دا دشمن دي نو الله به محبوب مؤمن ته څنګه اجازه ورکړي چې هغه سره او متهښو هم د بنیی س غې ل را کا پیرران ل را ویا په دوسته سره واللهکن نه كثيره نومله ک ناکثر د د نه فې کوونه خاری جوونه انات الله وتیله تادارله تجد دن نه غیر مسللمونهاس د دی داتن په دشمنه کې لله نه کسانو منو چې معې وړه دی ل تجددن غیر مسلمه کې مسلمانانو څخت دشمنان دوه بر کېدي ال ی دول الذي ناشرکو په غیر مسل ک ډیر سخت په دشمنه کې د مومنانو سرهڅوکو یو دول الذي ناشرکوو دا د تجددن مفول دی کسان چې کمم یوجیان یک مشرکان دی. تا مومنان ممنناو سره ډیرر سخته دشمن کې په دشمنه کې به سختی. مومنان سره لګ نزې او محبت کوون کې اغ ایساانله ته چې دننا اوامخه ته به مومی یا کبه هم ما ډیر نز دی د کاپیرانونه مو د تن په دوسته کیلیل لنا داکسان سره آمو چې مانې را وړی نو ته به مومي. الذین آمنوا قالوا جدی وای اننا نصاره من عیساینیو یقینن من عیسایانو الله دغه وجه بیان دغه وجه دا جدی کی دوه خبر دیو په دیکی قصسیین دی علماء ادین په دیکی رغبانی پیران درویشان خلک او دریم او جدا جدی د حق نزان اوچت نه نو دا اکثر عیساینی د یودی حق قبلی دی کی حق تعجیزیدا دې کې دروېشان خلق دي تاریکو دنیا د دې په مقابل کې يهودو نهي کې علماء کم؟ دنیا کم کمو دنیا سره دایي محبت سیوا او هغه کې تکبر مشرکانو کې مدازري خبرې نو دایي دښمنی مؤمنانو سره سیوا او د دې دښمني کمو دې به حق کبلاو ذالک عادت دی وجنا بیا نمنه هم چې کې ننشتد دوینه کس سي سي دا کی سی سی انجمه کی سی عالم دویلکی مولیا ننا سوارو کی سی سی نا د دین اجر کی سی سی نا علماء او درویشان دی ویران ورهگان جمع دراحبد وان نو ممکن اند چې لایست اکبرون زانلین غنی تکبر نک یعنی الحق عینادن د حق نبه تور عیناد ځان उचित نګنی ودې کې متوازی خلکو عاجز خلکو تاسو خبره شروع کې سميو ودي تکبر نشته دا د هغه بیان دی تکبر به کې زکه نشته حق چې ووري په حق بوشي به قبلې و اذا پاور کې سمع او چې دی ووري ما اغه قران لراو انزل الى الرسول انزلت نازل اول شي الى الرسول الى الرسول الى محمد صلى الله عليه وسلم تر انتبوينه اعينهم تر کې د دې تفيزه تسهيله شي بهيګه من دم د وج دوخ کنا مما <میم> د د وجه ععرفو چېدي پژندلی د منحق کې حق لره یا قولو نه بوای... تفیزو تصلو چېبعږې به من نهدمی د وجه دکونه من دلي اجلت دمئ منما دې وجه ععرفو چېدي پژندلی د من الح کې حق لره یا قولو نهدي ب رب بهناي پون کې زمونګه ا مَن نَ ایمان لرول دے پختو بنا ته منګولیک ما شاهدینا سرت گواہانو ما شاهدینا مال مؤمنینا د مؤمنانو سره زکه د نبی صلی الله د امت یو صفته شاهدین لتكونوا شهدا علی الناس زکه دیب بنور امت باندې سو فاکتور نه کې ما نه مع مؤمن نه تکه دا سفت د نویل اسلام د مت لوتكونو شوده على الناس بلځای کې تیر شوو کوورپولی ک اللی نه په داسې حال کې چې دا خبره کو یا ته یو تا نور ک چې تا سکه داین قبلله نو دغ ایسایانو چې کموقرآ وورې غ به جواب کې سوي وما لنا س شودي من لرا لا نو منبل الله چېمون بمان نه راړوپله تلاباندي وما او پاغ سبانې جا انا چې راقلليدي منته من الحقيې د حق نه على لسانانی محمدواننت مع او او س شودي من له چېمونبت سا أي د خلالنا دا چې داخل کې مون لره زمونګ ربنا زمونګ رب. وامالنا لعنت ما او سشيوي دي منګل را چې منګ بته مان ساتو ايو د دا چې منګ داخل کی ربنا رب, رب زمانا مال قوم الصالحين د قوم نیکانو سره الجنت جنتا نو ګره اسباب به اختیارو من به ایمان رالو منګ بالله نه تم ساتو روهاني اسباب من لسی شيوي دي چې منګا ته جنت ته روحانی روحي اسباب نه اختيارو اوسنګه چې د دنیا لپاره اسباب دي نو دا څنګه چې د جنت ته لپاره اسباب دي چې هغه ایمان دی او نه کومل او د الله نو دعاګانې کولې او ته مې وساتو تبلیګانو ته مې وساتو که ساتو د الله نو وساتو نو دلته امراله سشي وي چې موږ ته مې وساتو د الله نو موږ کلکه ته ملرو چې الله موږ ته جنت ورکړي ادي سایان وبيان نجاشي با څاور خلک د پګي حک فرست خلقودی الله او ایمان نصیب کړه فصابهم الله بدل کیور ک اللہ تعالی دویتا بما قالو په سبب داغه قالو چدی وې سر دا کی دینه وینم حق او کړه کی د مسد مال اعتقاد جناتن بدل کیور ک اللہ تعالی جناتن باغونه دجرې چې ب کې به منتهتی الانې داغې نه ال هارو نهروونه خالی دی نه في همې شودي کې و لکه جزذا او مسینی نه دا بدله ده محسی مخ نه د خلاص له خلکو ورې والله دا دا دی نه آکسسان ک فروج کوپې کړه دی وکه د بو نسبت د درروې کړه دی بیایاتی نه تونو زمونږته ولای کا حاب جیم د خووندان نوردي یا ی حالله دی نهمننوله تو حرمو م نپې د شرک ته د شې اعتقا دي حالال حرامونو حالال حرام حلال د شرکت دا کارم کوي يا اي او الذين امنوا کسانو چې مانې راولل لا تحرموا تاس ما حرامه اي طيبات ما پاک اګه سي زنه احلل چې حلال کړی دي الله تعالی لكم استاس د پارا ولا تعتدوا او تاس تجاوز مکا اي بتحلیل الحرام و التحريم الحلال تجاوز چې دا حلال ده حرام دي د خپل طرفه دا څنګه چې مشرکان وکول به بهذر نه بود شو نظر به بس دا نه به سوخ دا بر ټول خوري دا با پلان کې خوري تقسیماتي کړو د بود پر به نظر نه وکول ولا تعت دو تا ست تجاوز مکوي بتحلیل الحرام و تحریم الحلال ان الله یکن الله تالا لا یحب نقو خی المعتدین تجاوز کونکي المعتدين حدود الله تعالى چې الله دا حقوقونه تجاوز کوي واكلوا خره مما دا غسنا رزقكم الله چې درکړي دي الله تعالی تاسو ته حلالاً حلالو طيباً پاکو نو حلال به اسباب الشرعيه به اس واه شراس شو حلال سبب سر حاصل شي او حلال دي له جانب له طيباً پاکي خبیسنی گندہ مردار وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اُعِرِهِ دَالَّا جِلَّ جَلَالْهُنَا الَّذِي أَعْزَاتِ أَنْتُمْ بِهِ مَوَمِنُونَا چِتَازُ بَاغِ ایمَانُ رَوْلُنْكِيَ اور بسی مسئلہ رکسم ذکر مخ کی حلال حلام ذکر حلال دام ول دم قسم دچا کرل شي چې اوس کته حرام حرام دا قسم شي کبيار اوس کله قسم کفاره در باندې راځي اور پسې مساله د قسم ذکر کې لا یو اخذکم الله ننسی الله تعالی تاسو را بل لغو فی ایمانکوم پر لغو قسم نو تاسو سره قسم دې ته وای باجی ایمه وې چې خبر خبر کې قسم قسم دې قسم دې دکه ولا ولا ولا قابلې وی ولا ولا دا کار داس ولا د کار ولنه ولا, ولا جوړګلی ازمنګه احنافوي هغه په مازی باندې سړی قسم کئ او په تطفتي خبره تاسو دا, دا پای پا قسم کئ غوغلتي قصدن نغې د پیغمو وسوي په مازی باندې قسم په خطا سره هغه تلغوي او یو غموست یو کار پرمته نه د کړې خطا په دې نه بیا قسم خوې ما کړې د په ګناه کې 5.55 کې غو په یغموس غو په دی او یو منعقد در چاين ته باندې قسم کوي سړی چې دا کار وکم قسم د چې کتلوم بده دا وکم ما غو وکم دته منعقد وي نو نسل په منعقد باندې او مز باندې ګننګر د منعقد باندې کفارم ده چې قسم مات کی نو لاول قسم پکار نی د الله دنه محترم پکار دي قسم دیو خورنه بیا قسم ماتول نی بکار خدا اللہ جنم احترام وشي او, او قسم ماتني شي او کچر قسم مات شي نوبیا د اگې ککاراله لا یو اخذکم الله ننسي الله تعالی تاسو را بل لغوی فی ایمانکوم فالغوا قسمون استاسکه پا لغو کسم بانده پا کسمونو استاسو که ولیکن یو آخزو کم لیکنی سی اللہ تعالی تاسول را کفارتن. مواخذی نمورد کفارتن مواخذ دا. یعنی کفار دربانی رازی. ولیکن یو آخزو کم لیکنی سی تاسول را کفارتن. بی ما پا اغا کسم بانده حق کتمل ایمانا چه بیما پا آغا ما تولو ده ها غی سرا آکت تم ال ایمانا چه غوط تم چه غوط تاسو ال ایمانا کسمونو تا منعکده پا آغا پا ما تولو ده آقا کسم آکت تاسو چه غوط لره تاسو ال ایمانا کسمونو لرا نغوط کسم آینده که ده کلک آنکت کلیجی ده کاربا کوم اب یادی انکو نکسم ماتشو نپدی کفار والله کې یو اخېز کوملی کې تاز لرا بما په ماطلو د غې او قد تمم چې مضبوط کړيته سوال مانه کسممونو لره فقبفاه ته بعد دهن بعدست نو کفاه ددي رو د دینا چې قسممات کې ااتعا معشررتې مسا کېنا خوراک رکل دي لس کنانو ته من اوسط ما د درما نه اوخوراکاکونه من اوسط ما ای نس بساعم من بررن نیم ساگ دانمو سبا او بیگا من اوسط ما تتعیمونا در درمینا آغنا تتعیمونا چتا زخراک روی اہلیکم پا اہل خبل بانده او کسوتهم کس یا کپڑی ددی لسم اسکنانو خوم زمیر عاشر تو مساکین تراجے دی نیاب اللہ سو مسکنان لجوڑا والی چی کسام جماعت که لجوڑی بوالی خیم مزیدار درمین جوڑی بوالا والی جی میرے لجوڑی بوالا والی دو اوڑی بوالا او کدانی او تحریر و رکبتن یازاد و لسٹی مؤمنتن او کافرتن مطلق دے مؤمن غلامی او کافر غلامی نو دا اصلیه کفار دا او کدادی طاقت دا چانی ہے یا خوراکنی یا کپڑی نی یا غلام نه بیگی نور پسې کفاره بدلیه مونکي قسم ماته یوه درې ورځې نیسه غلط دا غلطه ده کته ورځې نیسلې او مال سرغه نو بیا به کاپړې لے یا به خوراک ورکه دا کفاره بدلیه چې کله عاجز نه الله دا کفاره پم لم یجد اغچا چنه منتدلرا فصيام ثلاثتن فعله صيام ثلاثتن پدې باندې ورځې دی ثلاثتي ایاب من درې ورځې متتابعات په او ده قسم کپارچ دا پیدرفی دا عند الاحناب متتابعاتا عند الاحناب دری رضی پیدرفی پنیز دا امام ابو حنی پر رحمت اللہ لے ذالک کفارت و ایمانکم دا کفارت د قسمون استاسو دا اذا حلقتم و حنستم وخت وقت که تاسو کسم اخری نو قسم باندې که پارن رازی ورسولی که وحنستم او تا سحانس شه ثاث رخا وحنستم قسمو که و بیا قسم مات کې و اللہ پرمئی اصل داری چې قسم حفاظت که ځکه د الله نوم دی غصد ده قسم پا اللہ ناسی بیا قسم برابر کل اول م مماتا و کده گناه قسم نده بیا مماتا و قسم برابر کا کده گناه ده بیا مات که کپاروار که وحفظو حفاظتو که ایمانکم دا قسمون اخپلو کذالک آدک کرنگی یبینو اللہ و بیانی اللہ تلالکم تاسو تا آیاتی احکامات خپلالکم تشکرونا خائیگستاز دا پر تشکرونا چتاسو شکرو باسے بست دا وارا